Eskorte, pausos, pausos Erri, serri eta ¡Hasta la victoria! Gora, gora, gora! Gora herria euskal iratetako da juntako Jokia eta Sibiotik hasiko dugu Lehen uh, Shaiho Hauera zagaiko 0-4 Sortzi Jokia dezberdin eta nabiatuko da Herria ninguiko hasikogi hasiko gian undotik Muzikan Ez zagutza bat duzien ezera ziklusiko eze, dugu Kirolai ez Eta bom, jakintza horoko reko galtru zunbait Hor, bom, askia izaginak eh, Prefosta gup prestatuik eh. Az makisima tukena industier, sinker, salve sivene si se do a sikukuko se botsak. Bitutien, hetsakikash, kantaia. Aha, hoigaldu hona, eta irentzeko bertzulai. Kobrek importantzia betie, bena hoyo go. Abia 20, bon maisel habenaushi, erosni utela elegiki hiten, eta zenhal zirene ai pailia gila betia hazu. Orkesten tipi batekin hasikoga, ligi. Atei, nor duti habenena? Bai justo kin Gijalt Magaleg. Jamar Kazanava, Ataiko ebai. <laughs> Eduar Kazanava, Ataiko. Hatsh, Bikazunava. Ataiko. Ez, zer azten diusia Ataiko zilea importan da, hoi? <laughs> Eta <Eitanura>. nola. <laughs> Egin behar genila Ligi Ataien kontri ordiin. <laughs> <laughs> Bariak <laughs> Ataškak bean. anbeian? Ez, beha niru entzuten diago Ligi kosia. Ez, Ataiko. Maite behitu zile Ataien egoitia. Hoitik. <laughs> Hala intzina, kantuko duek hantuko herriakien lehsantzu. Nogun egu lehsantzu? Athei Nkandine. Ah, erreia iso behizide. Alea, entzin ajarak desagin, norsi te guzu. Ni Isabelle Choro, irru te behetikoa. Aurea, restai huiru. Joi Moulacroa, dixantzuko. Eta, estud galtzen, kuyus tarzunaz, me serri gitan duzie, doi doia? Oficiota. La banca nundia, beno, irretretan. Eh? Ah, se bixi edera. Ni agotanien, ach-maxim. Mai estu. Mai retretanua, idobetila nien. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha La baietik. Lidiceo batetan. Zerri gaitan basua baxua, edo ez anu? SS. Zerri gaitan Lehenin. Ah. Franchéza igan ordin? SS Bernusigan lehenin. Ah, Lehenilat adorx. Kachua eh? <t> Erri <'en t> elkorgoan <'en> lanin. Burra eta senisa mentin. Unchan. Hara, ebesien ezagutza eginik ikushiko dugu ya... ...aztik stresit labuan txako galtroik maizu tiko ezbuna... ...bom! dugu eta ikushiko zerg. emaiten itendin? Eta nurekin haşigogia, ligi, atei ekina, are, Leşantzu ko herri as galtozunbait, haben preştik, ebe ara, zek derzbeherin tahtsuna gitan duzuan, Leşantzu eip patzendiguben, Leşantzu, nula, ez du siezik ebaik herri bat, gani hau da, nula itzanda? Zünhaag. Zünhaag, Leşantzu zünhaag, ziurtetan ziuntatu zian, badakizia, ziurtzi eo da behog eian. Yes, berodizia ziurtzi eo da behog eian. Un... Uh, batekin askkin izun, agaposti ah. bat, behar zunien zain aldrihti, ne doidoia peintxatu ikushteko agaposti huuna ez edo ez. Estela agaposti huuna, sehri usten bat badak izi esien, herriak bi herriak zertetan juntatu Estela bate hori, ne? Ide eika? Ne, nüklisantzuko. Ah, eta nunko han. bizi bisi? Eta juntzia bisitza herriak zagutu gabe? Zumatu ha, urte, han ziela. Hoi ez ez egtzen du ikutenzuk bakizi ezer eta ni baokkergi izan baiiz beharnezun zehaz taxzion batmanea. Desbeit interzio bat eta bero gaya, bero oh. <laughs> itabi, Eraz, bainis, menekin, er handdizu mila totzio eta begogaaz begogeitabiliuz. Ordin puntiaak zer eman daiziat. nizala.xek ez duziagapostik emanezzenakean. Egaiten alttzen begogeita bit ikianenttzen t sekitan. Eraraz ni baigaizki hasi baiiz, parkamenekin berazligiager lahen bi puntiaak. Ligi ataikuekin, edo ataiaarekin, Ligi herriaekin. Betana, bedaz, herriaizuk ezagutzen dut utzi, e... lexantzuarenak? Agaiko? Eh? Egan, aga jadela galtu. Eh. Exegida, Are, ebad... bai, gaña, bai. Bai. E, eshegi da, hain? A, omiz Bai, omiz egaña, bai. Etxe barre? Bai. Ligi ataik? E, fosta, nulas ez. Eta altzai, edo lakari. Altzai? E... Uh, bai. Eta uh... altzai edo... Ahane, ahane, bai. No, ma ez kartia lakeraan herri... Ah, tarik, liginaga... Ehe, uh -huh, hoizela, sepua. Bai. Ega izu diha edo ez? Bai, bai. Nula az aizu <laughs> Nula egiten duzu ezuk... Ni aine aizoku ane txar juiteko bortzaz abaltzendit eta egaitan duzu? Zubia. Nundu ez zubia. Eta ez, iga, <laughs> iga <iskaz>. <laughs> <laughs> Bai? Ordin herria izo bezala kontsideratzen dutak gu? Bait! Bait! Tu bat gutiako hori! Bait! Ahan zuitala aurk gestia nete nikalaia maidako ikuekendu e gu? Egun hon! Herria izo da edo ez? Ebe... Batak, batak bai erraiten ditak... Ez zik duzio bat utzen zuzioan la... ausi... U haitza, un txezak dik... Bai! Bai? Ale, hon artzen dit, bai bai... Hitzikatzeko zela miniba, oh, dena bihotzunekuk behikia... bi. hoik zientako dia... Tu? Bi Elisa bat eutu zi eze, xantza, bo si bai. <laughs> Bat, xan marti, bestia xan handrax. Zun bat metra bada, Elisa bat eetik bestia bat. bidia hartu zainik hunez egindu tala, alea usten dixiat berrehin bat metrako distanzia. Telefonak balinba eutu zi e pizduke bai kashigem uste guztai muztu herdu tugu lan zuten beitia. Telefonak oro hor daikai bai zide, ba eutu zi ea rakashta handiak usten <laughs> Hatsa, <laughs> hau mahaniak gainienez zartan eta bai hastapeneko koshinako, eo eie nelan kidak hastapenetik zhuzentu beharko dien hütsunia, eraz bada, zun bat metra bada bi elisan arti nain huñezenez. Gaz, bada ingiada bat, zhuzhen ikushten dugula iz, segitan da megeo jaixten, ahre gaiten ingiada txipi hoik... Kilometro, Kilometro bat zun bat eko dezberin egan duet? Begei metra. Begei hun metra? Bai. Ados, ziek zun bat ega ditu Estela ja, ja, ja, ja. rapochti huna. Birehun metrako desberdintar suna ja, ja. badusia. Sagutzen du siasian heriko distanziak. bat egiten du hun ez juiten baniz. Arabo edo bai? Zunareat. Ja, uh, Zunabai. Elisabatetik uh. bestilat. Zumbat metra. Kaxi bide hoi eh? Surti bai? hund. Arre. Ba, la popiaxe. Surti bidea zu. Surti hund. Arre, rapochti hamanik estela huna estela puntuk egine. E hundta mila hiwe metra. Egiten zila. Eta bai, behar zila, ara, nizun izala <fazona> atzo, hunia zegin ikkushik, hondometra eta. Eta ikkushik da itan. Eta ikkushik da itan. Eta ikkushik da itan. Arre, aintzina jarrek itzen dugu. Um, haute skondezo, lartu hamini bat, bakiziel esantzuko beresitarzuna zer izan den, frantziako haute Ez ta kizie? Bo, ez tutala estela hoi galtua, zentaziek, ba da kizie zer den, ziren beresitarzuna. Ez ta kizie? Bo, sak Eta bai, nokia siri. Pour tout, pour tout, pour tout, et pour herri bakarra nun lehen elkiden. Le chanson. Bai, ou menega. Bet pelota kan, eh? Bai, bai, bai, le chanson putuk. Bost, te code des berl international dans les 7. Cachez le chanson herri handia dela pentsa penca badela bimila bat biztanle ordin calculer keine. are ah! son bat putu, putu. Ah entako. Zunbat, botzukena halizan di, bosteko dèzberdi intaktsio nai kendi, lehen džunda berhenintzian, berhenintzian, berhenintzian, berhenintzian guntila melanchon ekina. Bena, putu helkida lehenik, ez dakitzen tako. Hanis bai, kasua, hanis zerba, herriti piabeika. Ale, zunbatki bat, tik, tak, tik, tak. Ale, bortzuk zunbatki bat. Zunbat? Juntan hoge. Juntan hoge, boska zaheleba duzu, lexantzu. Ez ez? Bo, ez duzu juntan hoge. Sieks motereite industriesta kisse sont avec bourse mondiale Ogaita Hamario Sieksta kisse bourse Siek piosu Siek hay bourse amana Eisan isan Siek boskatsen pi usu da stege bena Eba kisse sa Hamasaspi Ah Ah Hamas Ah Hamasas wirklich hänn dich fühle hänn Eba kisse sa Hamasaspi Hamasasas wirklich hänn dich fühle hänn weil mir stichüberli alleas singal toi les chante sur heria s400 du sur ricabatek nulla dich sind da Ara EKak esak bi tencina kho L-G-Barena. Eta bai, L-G-Barena, ez da al karti hain bai? Zagutzen txunien? Ai, jatitzi, Ai, jatitzi, hoi eke... Ikusten duk du doidoia ziangana zunengia, oai, ligi atei ezagutzen duzien ikustenia. To putu haipatzen behin egin bakizien, ligin txunbat dukendien, boska putuk, ligi atein. Ez dela, ez ez ez, ez dela... Nikola, <laughs> randu zent aizini zela txerkatza, meh, ale, egoxen baki <laughs> <coughs> ah, si, bat? Bi. Siak, Ah, me este la Joquintes, guia jo kitane, le jo kit charsie a Lyonta. A tin bade la rabotibat. No la saten digi men la rabot te dega gudi sian hoy galto de gamma nasuxta t'anegini kisan da te ko E, jo iten cileba yashki u ha choshta kan ikustendis si, hoy bai sitak. Mm. Rabotuer dir ditan. Ari este mai Zumbat! Zumbat! Hamar urteko daz behar dintak zuna! Bogoi, maitek, nula egiten du di! Gütisigo bai! Ai zegi duk hach! Boa hamach, hamach! Ale bihotzuneku gütitzem, maitek aga postiagoa, sila behar dintak! Hoizun tan ordiin! Ale, tic, tak, tic, tak! Hamach segunda! Post segunda! Mila beyaatziu in talantan hoge! Mila beyaatziu in talantan hoitabi aga posti hunak zan dutala! Oui, bon. Un petit peu, c'est un dégueu. Ligy athey Surte ton le quart du du tienne. Oui es es dans le milieu Ordine, tu es dans le milieu Allez, Hamar, c'est Gunda. C'est un peu comme ça, je suis dans le milieu. Allez à ce maquiv. Ça continue une tabruit de hamac. Euh, son boto article de berger intersectionnaire rapide. Oita hamac, oxto toi, est-ce que pour la couverture Bye bye. Check la postie Mila sorcie heneta. De roi ta sorcie. Est Nikki hiu. Hordintzea emanen dezietarra posteuna. Ah, bidea. Ah, behar duzik jaintuzun daiz, eski giebel behizide. Aintzina jarraik itzen Ligi ateiko hiu mendik asko mila metrati goa dienak. Eia? Zareganie? Zareganie mm -hmm. mila beroita hama hiu. ondotik? Jika bilveren tu de laix, bilveren tu da. Are. Useia basik. Seko Losko, losko esti testa. Milatigo, eh? Bai. De losko de milativo. mila. London hoita hiu eta Hato. Hilaga Hilaga bai Hilaga Hilaga bai Hilaga hoita masas bai igual hiu goenaka <coughs> Bonicatsamendu ton et me trompe pas tu une hein J'ai d'idée on fera que tu connaissier Eh, <laughs> <laughs> eh? allez hola enu he he Heira pinchoillas tan aire doas eh Vera zumbat gal to pofshatuito te uberena ase ah, hunadena Are asken uxtetan zumbat Hiresko medalla u kenditu. Iu. Bai, tasue hey, urtzetan? Bai, oh, ustaga. Oh, ja <laughs> no tin bad, lehen kurtian bad. Ja dira bi urtxe. Bi milato hugu yang ditzi. No Ama sortien ama sortien sorti. oui oui bon, et allez vas-y bats hein ama sasmi bye bye ama ambo wali una santu tala la kisse uh, pour la, uh, la beriquette <laughs> <gila, laughs> <shei, eta shei. laughs> <inaudible> aquella Eta ikusten, eba eh? kantoia nizena koher egan beharko ditutzi hola? Zaitzen du ditutzi ez? Gatibu. Eta, basen gatibu baren, mehoi gazte behitia agaiko aai, maider behitu egu guan. Dij, nuka nurka gintzen du, maider egegu. Ordinale, hastengia, nurreken hastengia, bebaizikin hasi gugi, alesan tzuak hati. Bela zespikatu utala, igaiten du gu kantoia badusie iganazteko padabat, basobat. Eta du pintu bat tout duzi, duci, bon, c'est 2 minutes maiteko eta horraposti voilà, le moneta guebe sorti à raposti hon hon artu kistanania. Hastengia segidana ni baiahoa, eta m etraketa gaitzakor hor poktablin. Mais tu tu mini bat eta instantian hastengia 2 minutes maida nahiduz like. Uh, be kuntsa sava lehen kantoia. Nurgut da. Botenito! Boteniko-tutsÖ! Geralt Egitam. Iki miserable. Bota gooda gira? Boteniko-ko? Garo, Iki gario da. Bajoık paside, yi izenIVa eta parteik. Bajo�indek. nafxtagbat amikustagbat areandokulatigaitengieran bakas <repa> <repa> haso ah, haso soialderadit so, txihotagak euskaldu <todum> <hisste, Pasha>. ni sabe <todum> kembat eta txibil airegispe baita ere kalde minuta battsen da meskite газet nizete omorti ditziet узalbe desutas utet grupatik Hazardai denze hadi Okaeshina partarak Ichi iTunes Bah, Perry Isokuk. Ah, vai, vai. Bah, tu veux où ici, hein? Ni cela que. Je te dis du temps, mais cela que. Dans l'un ou bego bego est pas show. Hola, hockey licier. Calculer que gini küçeden sile. Ay ay ia hobik ke cosilla ne bi minuta baducier antilaja hasting ed ruitanido ageiko fresh tuxedoa bai estigo haiti arehgitine mauma mauma mauma mauma mauma mauma mauma mauma mauma mauma ba sho al tsukita hak niko chax Holt exercise! Holt salgan zuten U Kelleya Leti gado na hasi, e-book bayiseenda jeden throw para za машo Esto ztako egotabehaga es iru soilu neure andrea andreo nada autzo anhala dioten hasiera disurea andreo atagatseko lissala diotengela chuschka gortzen ditubon haienak. Egitzen dido Zadoak <tipen> kostaldeko pauuz pauuz. Estegun be bat dira, betiko eta azkasna aspa ematen ditxe <tipen> <tipen> jazale. dagago horra beritsarrak ni zanire beritserak berasicin luce shape punto eta hiru paso xubeekin berasiu punto sentako ziek hutsetanan dan duitze kundi he bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Eta tu esi bat, ešpi katzen duhu, ešim prizadan da pumpa kegiti. Pumpa kegiti, gorkpiti, <gülüyor> šišen, unča ya iši ši ira ekin duhu, hunki. O, hei bateta? Nukh ashten da? Ashti te ziuna heba uesioz? Unča ešk hršten ziutu, tukh etzitam zi. Eri, nukh da? Eri, nukh ashten da? Eri, nukh ashten da? Eri, nukh ashten da? Eri, nukh Belaz funpa kea esplikatzen ez eta kontatu harkoesia, sustengatu harkoesia la. Belaz uh, prestatari untxa hautzek ezatzen hisgo nei zinina. Arabegi lagunak <laughs> elkik telefonoa sho jac, chu shene certain his eganike, hama puntu bat, horgoi bi puntu, minuta bat tes sumat egiten du ikane. Eh? Prestisalaik hasten iznik bucho sapatsiat. Bat. Bi, alesar hey? Hiu! C'est parti! Laou! Eh, défende-t'à-t'kontat! Ah. Ah. Jusht-t'en-garde-t'essasier! Bost! Yeah, Cheiii! Ah. Allez! Saspi! Bon. Allez, sorti. Ay, -micro, sorti, be -yatsi. Be -yatsi. Mm. Allez, sort-ti! Cache-micro, arrunkit-ça-mêtu! Sort-ti, t Hamach! Allez, va-t'y qu'à-no, Hogoï-Ségunda! Ha-ho, Hogoï-Ségunda égindik! Haméka! Haméka! Allez, Arnazahar! Hamabii! Ayy! Go-gord-y-ke! Eh? Hama hiu, untsa duk lashtekatzi, gani abailan tue behar dik! Hama hiu! Hama hiu, ale! Hama lau! Hama lau, pach, hama lau! Hama borsht! Ebe bai, zain, hama borsht! Hama, sei hama sazpi! Hama sazpi, hama sazpi! Hama sortzi, ale hugo hita hel, tadi, hel Hemetsu, allez Hemetsu, à ce moment-là qu'il est ça faut ça qu'il ait de bihotznik gela. Eh. 2 Bi on va. La qu'est-ce Allez, bip. Bip. On va aller aussi n'arriver chez tes choufrits. Bye. Bye. Bip. Allez. Ça aurte qu'aincina, pas Eta intzina jarrekitzen dugu Hekin, agoe, eh, hiu, Shushen ezak bai, Are Hasteen hitzalaik gu hasteen gutzak Hria joimo Hria joimo bat! Hache gu, sezal hasten bi! Hiu! Lau! Bost! Chei! Sazpi! Ouais. Sortzi! Berreatzu! Ah, ouais. Hama! Hameka! Mari! di! Hama hiu! Hama lau! Hama bost! Hama sei! Hama sazpi! Hama sortzi! Hemetzu! Ho goi! Hoitabat! hoitabat Hoïtabi oh, oh, oh, Hoïtabi <laughs> Ah, pas au chat de l'air de là. Hoïtabi Où est-ce qu'on va, hein Bah du g'dembo, bah du g'dembo du gula Joïmo Arnaja Hartzen, a tour avec Saint-Goury du ba allez, stratégie, Allez, Joïmo ouais, Allez, Joïmo Tu vois, il t'a l'hétaïque, Hartzen Allez, Joïmo Hoïtas Cheï Hoïtas Aspi Hoïtas Sortzi Hoïtas Bedehatsu Hoïtas Hamar Hoïtas Hoitama Sasupi, hoitama Socci. Ah! Berogoi, <laughs> hama chingunda. <laughs> <laughs> Oe, oh, hisa tsu ko berogita hamaheta, <laughs> are arazu di berogoi. U, avan no ta. Viva Rioimo. Viva le chance. Ra ou punt tu, Bukatu zen iluntzean Norai osuten argineak Entzun duzia jau kantu jaztaki ta rinko tibiu ato gara baketan iku ushiu haarko duk. Hoi aralantzeko, eh? Chinako arrishi eta yurzer egintzien arginekin. Bak Oui, je la s'avais, mais peut-être bien était ça secret, je andana de la session acoustique, mendehabendit, badaki badaki daizki set, hiura postukeren dut tie, belasiek uken industria hiutek bat emaiteko hon labinbada 2.200 tako ezbadu ez be uci comprendit CNS. Galdu a pausatu iko du sum na biak arpostu martinad asti. Hege hege hasta nitsi, ura sek hazikonisu. Joimokin agian ikusteku argna jaun txaduk? Baduk? Bo, ikusten duk. Bero eh? Nik keke gaman, eh? <laughs> <laughs> Bedaz, hale, lexantzu horrekin hasten Badaz zuhaintz bat, mulgetan ez zarten ziena. Zun zuhaintz gynin hoi. Urkia, azala argi baitu, haitza, zuhaintz sakratu bat baita, edo artia. Urte hanitsetan atxikitzen baitu. Ahtiaztak itzak den egia ega, egur eztala. Mö, bau. Ezten da iziet haitia. Urkia. Haitza. Ahtia. Haitza, anetako. Haitza, ez du zara posti guna. Zegoa duzia, zara posti maiten duzia. Oh, Haltza. Urkia edo Ahtia. Mugetan, eh? Abai eduk... Uh... Ah, Eta, ez ditut egbe nain urkia susun. Urkia. Urkia serda. Urkia eta... Suhan bat urbastetan. Eta, surbastetan. Mügetan. Ah, urkia eta... Uh -huh. Nun elkitsenian ju-jo-jaita beste hor... Ah, se... Le-buru. Ma, hain, hurrako sa vaitea. Urkia. Urkia. On, ha ben urkia. Ue... Ez gira hirkin. Ez hola baita, hüts eta hüts, zi ekin, Titanic filmen huitzitea. Ees, <laughs> <laughs> Leonardo ekin kogik cha juntzi. Oskar bat yabasi sila, Oskar bat beno habo, sunbat? Hameika bi saspi. Saspi. saspi. Tiek? Hamar edo bi? Hamar. Hei bai, e gandiat bat beno habo, bera sa... baduke. Eh? <laughs> Ibarri Joimo, tianto bat lexantzuarek jabokin eta lexantzuarekin jarrekitzen dukin Bax dinketa? Bax dinketa, din bai, bax dinketan zide, ebena geiko jarrekiko dinez edo ez Ze, abiadura, viteza hartzen du, soniak hurin Ados, hi e, huraik nahi behizun izanen izakian Ehun metra segundaka, kilometra bat eta erdi segundaka Ehun eta berrogoita hamar kilometra segundaka Lehena eh, ehun. Lehena ehun Ebe ez duka raposti hona Zek badakizia Kutsalapil Bigerrena edo hiu gerrena eh? Bok, bakizien ibessan eh? Bigerrena Ebe alea raposti hona Tiantiobat zientako Kirola mini bat Ez dakit futbol tzalezi daren Mezzein Chaju uh, Kirol Chajutan Osasuna Iruñako Osasuna Espainiako Ligan Aitu zen Lehen Aldiz Lehen Mailan mila bedattzeta hoita ha bost, joita haai, mila bedatzineta hogeita hahau, joita ha bost,mila bedattzeta brogeita haabi, broita hamahigu bigrena, joita zorzi, hoita ha bost, joita hamasai edogeita broita Eta amasai, lehena. Yeah. Ez da. Eta poztia. Ziekkin, Izak López, mendizale bat gynila hau haurentako lehen eskolako libibat plazaratuzian, mila bedatzen eta horita zborz geren urtian. Zun! Xaviercho... Fernando Hamezketarra... Mari Goringo... Mari Goringo... Ez. Xaviercho edo Fernando Hamezketarra. Pernando maezketa, ahoy behar bat uzti dut. Hordin, lehena dobi giergena? Chabi behar txoa. Chabi behar txoa, aga pozti hona. Arre, <laughs> ziakin hori gantzeko. <tus> Nuiz ospatu zen lehenaldi iz a eguna. Mila bedaatzio heuntan hoitahama bi giergen uhtian, mila bedaatzio heuntan hogoian, mila bedaatzio heuntan heunta hoitahama zazpian. Hoitahama bi, hogoi, heuntan hoitahama zazpi. Beri eguna, geho ez dela zahaztatuk zui, bena, bom, hagi an lehena, adustakciunin egintziena Harkarik bat ikua? Horri... Prezsi... Yeah. Uh, Muzika horrentu eta gara poztiua. Uh, Azken aldi kozze? Hoitahama bi, Hogoi, huntan hoitahama saspi. Tik? Hogoi... Uh, Hogoi, ho ho estela hapoztiua. Ah. Hoitahama bi, edo huntan hoitahama saspi. Ebe? Huntan hoitahama saspi? Es. Oita hamabi... Oita hamabi... Oita hamabi... Oita hamabi... Oita hamabi... Oita hamabi... ma guusi... Zer ikusi... Ikusten ikusten ikusten... Rau! Ażamak isu mea papai, eta bat bako, kocha emanan duguna... Zekin harstentzide, legia habain simplei da bai... Arapustia segidane maiten duzie... Hiu pintu... Muzika bat ez ahten duge hamaxion dagoa penchatzeko... Et puis tu, tu vas y raccrocher à sec point du Vatican, as-tu dans ici. Dorgia, segina shukia. Bai? Ugatsak baditut. Benazdak joshdan. Joshdan, eh? Shagaoya. Et statutain tu, tu vas <laughs> <Da> raccrocher <rapushtu> à radic. <bakaraduk. laughs> Et hakik. Krishandik. Krishandik e mais pa, e, par parcatu kiss. Unanis, benazdakit baditut. Eta ezdakit jakurten. yakurten. Azterbe beti. Urratsak bat bom. Ara yakurtineta, bezabe punto eta go45 eta urratsak badu tud eta ez. Ez dakit joosten. Eta badakit jotsen. Zambakiak badu tud eta ez dakit yakurten. Kiu. Bat. Le chante sur R. duzie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 On jua. Ez, ere, askena, ia kurtzen dei seta ja, oi hanian sortu. Oi hanian 20 et chat eta baskalteko besti. Monsieur, monsieur. C'est récapitulation tala oi hanian sortu. Oi hanian 20 eta baskaiteko denboan besti. Monsieur. Et Pointe atri juyo. Entradhe. Isto tää da mapabe atri da. Erritzim ce... Un enczk deciak, geus Andrew ayo вже d Thane. Horre! Getałada zuten eqang indaren mea bori net prince. E ma umo? Abraham! Bezu ifa jakinya ·angara da elako 11ile! Atlantiko kuat ez d Kennethran ya me emendo genik. Haboo! Bai, zoma jistu aterrezko batentako. <tipasen> e be... Ai ja seraltaia bestuzekin tinkea eta gutxienez arraekiko gordin. Zuten <tipasen> dizie, <tipasen> sinkana Non là, c'est pas faux, je te suis. Mais ici, ici l'ixiroyarte. Asesme la horai goberncia. Ah, horai goberncia. Ah, ben, c'est une d'ici l'échange ce réel, cumita de ditu otana irano de me haritza tubi sibi, uyarte ditir. Mais c'est une d'ici l'échange ce, j'te la henada edo akituk, c'est agituda. Besta, cest la bestai kabu. Kho. Oficio gobor u betiaian, suba kantsientia o de la. Ah, edo Ezi eizan eskola, ma pilaz geostik, ma maaktsua geostik. Haa... Oh. Eta hau zuha bai bisi, tianik nahin isu hoi bisi tue, eh, gazterin <laughs> ...beraz... zikin uh, hasi gogi alesanztua haka, nukke manan duz zinkabat... E, ...su, su... Ezti teha nuk buhatu kodi, ne? Eta <laughs> buhatzen hoi untsa egiten duizu... ...hoi... ...zintzienetik entzuten liizu... ...pfff... <puh> <laughs> ...e duizu korstallin gira hau -ba <laughs> hey, behar... Ebe... ...ze plazera... Eskerrik hanitz, badakig nure nure eskerzen ditan, lexan zu hori humatek harti agatik. Baiz zuge, me schimente, eh, mailea? Guy pentsatzen dink aige. Baiz, me nike nike, baiz, haip pentsatzen dit, eh. Eia suiak eginen daike. Ba herdi zuge ginen, aiaiaiaiai, nahi zuzotzen, so stikatak hola erganen. Aiaiaiaiai, tago, huu, huu, huu. Baiz, eurentu leherzi, eh. Zain da dexala bubaka izi laik, entzut izi gure baizik. Erganik dit, horno netratuko dit, hasten zilaik. Egiten badu zuela 18. puntubate berde sur luce git eta eder zeta jirinak u kanadirak antxo bat dela ja. Prestiela k eretan dessus. Egun zite. Ta hasten zileksa paziente. Ale. Ya ya ya ya ya ya Chantza aizuk ezi dila 5 haka edo txalapart edo chikitok ezi ari chantzuen. Eh? Uo ho ho, hanteiketa. Beraz, jakin ezaz ebe lau kakotx berreuta hemetsu berreuta bedatzuko... Demo eman duzula. Susu gaizki, eh? Aizia buhatsen duzulek lusiago duzu? Harko genizioke grabatu hei, kushteko sterre maiten bine. Ale, bom... Ageiko le chantzuarek berdi... Lügi atheiarek, gibelzite ot hei. Respreshia b gazta konkurenta Halka eksam! Iskaldill Brian Urscua tailuduratu beratiz namake Eginezabaientąuta tultek Agarlitza biozbiozitsik Gernomina haktu eta Jo Zink aoi Disprurezia dy germk!!! Sabbert lazun? Reach dizani SUSUNDAISKI Menako Eta... Eta... Hora... Hora... Hora... Hora... Pinti bat ukeanen ziela eta bäst eta bihotzunekua... E... Bena... E... Baki, berchua bat ukeanen duziela, maiteko... Me haşi zide penchatsen edo... <laughs> Zita horre mande ezi ete stilo eta... Ah, bat bat egin behrtu lai <laughs> <laughs> Bai... Egin maakik hushiko jatsate... Bai, bai... Eta, zeak herri ahiso duzies egin alka eta etxe bagtaga... Eta, zeak hurstam bai, nuara nahi aiz daila... Eta, zeak Gai aldi edo bertsua gynaldi bat uztos... Tristelitzatikile haxidazten... Adiskide maiteak, horra gitz aizie, gübertsu lai handiak... Eta... ez gitzu behar nek ega dudan, ha? Baki dela hoi... Beraz haxita eie pentsatzen zenta jokia hürentziak baduala... Zink haik induzue... O maideak nukia maiten duzu pönti azuek zenta nik hor... Ebe eni duizitak hain dela erri zaitzaz Benanik, barenik, egli ghiak, ateya... Nure gaiten nizie? Ateya... Ateya... Le chastara <coughs> jago duz... <laughs> ateya... Abai, bai, eh? Lise jago nizian bai, harri? Uai, moustu, hau txedizu... Finitzi... Hai. Eta bai? Horridizu importanzia <laughs> <gười> bai? Ui, labur gbenan hundzian? Bai... Akazuduk... Labur eta hundzian? Pintu bat. Bait, pintu bat. Bai. Biba. Eta bigu eta, eta gubi eta gun ez ez ez eta zu arraña eta marteikaintzina 21 eh atzikitzen du ke minuta bat eirinzi batekin ai da ni ke ginenik goberna ben uni jokia nit gabeatu nikabe na tzurka beñatekin ezinkaka o biniate badik lasgarriko sinka jeraren aba aba jaresko <risa> <risa> <risa> boan zurengin isun bai beraz hai hama hiuna hama hiuna berdinqueta de, de, de dena rokatuko itsaki kas ewo ake gaskin bati bare bingo ban ban Este en verago soliaizango leta mi leta mi ogia zure master la la la la la la la hoy ga bai una kugai eskulantako elkisiela dena eta hor behitze ke ziela deure ikuztego kantoiaken hartakotza hoy aitatu behitzaki ikas hitz hitzak ikasztia, zunbaitek lan egiten dizi izki batzeko respetatu behar da guitsin ez hoi, ez? Eia nurraik memoya hunabadin? Ei, nurekin hasten aldi hundan besiekin, hati jarekin. Ez, ez, ez, hoizusen, ez, ez, ez, hoizusen adibidea, adibide bat zusen hitzak importantsiela eta ikaszi behar, berazi kusiko izi bat emanen hande izi eti zenbibat, bentzuz lehen egan aldi alaguntzeko, eta zik beharko duzien da ondokua kantatu. Heraz hasikogia, jakiteko suñorstu haitatuko dugun, zentaziek lehenetan zide, bera geho besteka kapela hartuko dugun, eta gana, ni, kanto ehoi nahi dut. E behaz, nik du tala, juko horretan ebai, hartzen, beraz galt egin hande iziat, zan bat, zekin hasikoniz, Hutch eta bedaatzu hartin. Hutch eta bedaatzu hartin, zenbaki bat. Ez, Hutch eta bedaatzu hartin hartin. Era zorduzu, bad, li, silu, lau, bord, seiz, zazpi, zazpi, zortzi edo bedaatzu, zun hartzen duzu. Eta ziak bergizan... Hüts? Hüts? Hüts? Hütsin bat zentzide, jontan hoita hamar. Jontan hoita hamar geren ostu laatu juitengia... Eta kapela honetan erranik daizieta, eh? haitia duzie... Hau kantatzia edo ondokua... Edo... Aintzindena dena usten daizieta. Habean dut, boga boga. Zaguitzen duzie... Boga boga maari nela... Nahi duzio ondokoen txatu... Aintzin... Edo de Edo boga boga eman. bouga et man. Ondokua. kherego mm. izate da haldera. Ah, ni gas ni cas, s'hi tsagas. Don de quoi? Kaitzu honai gindiseto. Okay. Okay. Bahia ez bali nagiz se segitzen buneta Ah, oh, Luiset okay. uh, du Coi. Bai, mais sorti mm -hmm. sorti le rohunartzinitza, plaster. <gasps> le hen sort hisa? Bai, mm -hmm. kan tus edo na hukan iragan egimatas hartzen da irana negimbatas egin ja gueri hortas nahideisiet emant zerbait beri parijetizentsa itu bida jazpetiri utte bakos fortunna egin ki Aguretan zertan hispetiriga isuwa Ene haur demboako kantuko aissuwa Igaran duk hor dunko demboago Eta hiya behashtu espehissosuwa Biba, yeah. biba, yeah. hoi okay, chevela J'kerrakor sinela laguntzekoa Bon me tuotetan denagal duhalisandusie Sorti birtxe takemanik, puntu yeah. Zientko eta hor zortzi printtuhendako beba lego bat printtu bat hoita bat eta heltzen dila gaiten dizat hitza den delako gorekin hasikogiaziekin beraz uh, kuatzen zitat bedin ak zenbaki Sengak, bat eraiten hittch eta bedatzen harttian Zobaki so bat hoiz delago. <lacht> Lau taek bost! Bero bost, bost esan baki antzun kanto edu guhebanku anna Bero eita bost againtzaleak Ushu entzitenden bat bina hitzagoa tazkitziaia Gu, euskal... gu nulada aidea baina hantzidit, lehen kanto jarritin alde izia Gugira gu euskal kantari kantaritropa bat maite ditu ne. Hoi bai megeo, erdi tanbeita bertxet Aintzeneiko bat edo ondoko bat nahi duzia edo johtan ego iten zire. Arreintzaleak. Arreintzaleak! Mm. Hoi ondotiki bertseta duk lehena, gogorena. Mm. Mm. Itxasoa da gure aman, zibrutarra si gire Mari marin el txeme. <ixe> <tugere> <tugere> <Ordele> <tugere> sholo, Ebe hoiduk <Ordele> <ordele> <tugere> ondokua, bai bai meilean bertseta. Ah, ez tiedreta. Bai bai, errepika bai meilean bertsetaz bat edo... Eta, egin zindena edo hori ntsatzen duzik. Egin <tien> zindena. Egin nula hartzen duzik. Egin zindena ah. edo ndokua? Egin ah. zindena. Zekera. Egin Guk taliak emaiten dina. Arren zale maita darri. Oh, <tien> <tien> <tien> <tien> Na na na na na na na na na … Na na na na na na na na, na na na na nido Gok�� galba b Na na na na na na na na na na Dak masked namesa ere baldiarra Gek levegei… Gek leveutu harumba lan companiesan Nula, sito grekanta heli eis anhita… bat bait? Hormert number em жизнь want Hormert number Eh, Ondo kua, ataratzeko gazteluiko kantia. Posazeko jaurregia, izi troindora du, ataratzeko jaurnak bojo du, batadi galtzatzi. Iken du araposti Ja mi ha ha dena eta ara, ebe maleuskire santzerak ibilin zinesten, bergintersunilat heltu eta galdi. Are, aitsinai ja. Rehosta zum Tatu, si si chegulan, Edo, eta bertsualak izazienk. Segulan? Zide Segulan, sorrotxizan. Eta sorrotxizan eta bestekizki izki batu. Barte, has. Eta bertsualik eta dugua. Untzalaz bat bat batiaan, hemen beharko zunien, hartako zer handa izieta. Prestatzia zerbait bakizion ula gaiten da bertsuak. Zortziko tipian, gana hebaitu zazpisei, zazpisei, hola da? Zuma eginak, esan? Eta eginak, hamar segunda. Are ustende ich et. Hérim ma ski duc. Après forstaigim na berrela. Ashkidel la. Ou ave. Voye mais... me. Merdit tout ce ressemble tel qui. eta okay. Et ta gay libre. Après forsta. Non la si de heltico. Ega n'esse merchouat basunieradoas. Ah. Ba et tot niam de chouza cela évidemment. Asse ni pue. Les <laughs> chans taher chigueré. O Et si si, est-ce que tu es couché Ouais. Mais mais dis que ça va, il y a la chanson. Tu te calques dessus. Attends, mais. Si mais. momentin Allez. Ah, il jarde là. Allez. alkarrek ingustian. Iaste n'est ce serait toi Užahtu, tak, hare, tik-tak, tik-tak, sortzi lego. Ez zidea šekuran aiko brakan. Šekuran. Horbertsolaik modernoa, hip-hop. Usten da iziagi bož minuta, doin duzie? Zae hola? Usten duzie? Hola, zide? Zunik, Bola, haş dizin, hoi, d'esha? Bola, eben, zurendi gizu behzua. Berra, berra, uh, man korşiňa ikan, kopiatzen haldisiak gian. Hel zain badia, zahlhez zahlhia. Arre, haş dita ye, kantate zazu behzua behzua hoi. Zagda sogočen haidin? Arre, mikhoi gabe. Bi Agur beha saliak agur ligiakak Egu lei ha tutu gugur gugurre indarrak Sin le txasi desiegu sindela askarrak Ez deit sa sien aren ishuri indarrak Voilà, mec tu eskibatu es du vertu hori Guk, chakola titeikin onla Ouais, mais, Ça sonne pas très dessus, je voilà, Bertchova te se va de Sienne, baliou dit la ritienne ordini de se aller. Ah. Ain't ciné. Ain't ciné dis chiraçi. Mais La guntegitique en Ah, va ordini. Genre elle est genre elle Du datgutit c'est voilà. C'est <laughs> eta, eba kisi, hori gaitan betutegu, behar salak gio behar tuta gio deneke bai egin zinetik prestatu, eba gaitu behar handena kebaik kumidileik hola, eta prestitik. Bai. Hora dia beraz... Bari uh... nisan dileik, lexantzu eta chubari nisan dileik. Horbat bat ina isu tutsu. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai. Me gaitu, bari nisan betutegu, gaitu gaitu, gaitu behar zunbait enta, gaitu horra ushu. Prestatzen betutie beraz hara Eta eia berchua, ez? Zerbaid prestatizia? Aitutu zu bai izkibatzen bena... Sortzi lero beitia, sortzi puntu, hori bai? Ez. Ez, berchua biepuntudik berchoka. Ez, ez, ez. Bebeztek eba idazten badia sortzi puntu, bestik deurak kanbiatzen Ez ben legian hoidu. Ez akiat valiodi, ez ez? Ma, valiodi, valiodi, ez eta nulla. Valiodi zu denek izkibatzen beitia, denek izkibatzen beitia inzinetik. Ez ari, jamarka idela, askene ritma kidasten, zerbaidin Ellos son más. Ahora, bomba, aquí adonde. Arentia. Hasta aquí es. Sí, sí, sí. Are HP. Are. Esto sí he fini. Bueno, es que eso hay contacto. Beh, chutan chutike. Ertzuraltsan da, chutan. <laughs> Gauri sandusu gaiz gure parte hartzia Bena igandisu gu memento humbatsekin Angur <tutu> lexanztarak Baigo ea isuak Hunat jingia maolen Txapela nia maitea... Biba <risa> Bibasiek... Bibasiek... E beh beh, intxatu hori da, intxatu zeta trompatuz egiten behit hauek bizikleta bezala ez gira... Shikuna... Ba, kise, bizikleta n'ibiltan? Mm hale... -hmm. <risa> <Se>, Ze, <risa> hale... E beh, ba, kik... zen le-santzu koherak atipi haue... Nik ebaie hantze dito... Elge-barrena... Elge-barrena ikus, da nik paperaak ikon <risa> jivea... Ene jakin zaitako... Bon, ba, kise, zara, ez dakit momentu goxobat igan Gihizaki kasio titzena se duets, me bugi bon, un pentsatzen pinchatzeniera lechantzu harrieko aboi sanentzela bena. Bo, makituke, eh? eguna 27 agian, bena emaitza osthanda. <gülüyor> Hama bost puntu. Lechantzuentako, bertzuentako 2.5 habo. Eta siek puntu bat emanen de puntu erdi, <gülüyor> <gandetuz> <gülüyor> eta 81 puntu ta helsentzide. Bieras uh, ala, ona hasi nisa laude la 85, Ez eh? 85. Uh, Hama bost hoita bat yabas lucier eta a generique a lucier eta uruguay est a ara pauso pauso victoria era yeah! vera la victoria la victoria Ligi atei edo atei rentako. Eta nik eraiten jokihuntan elkitzen duetana idarhuntako moda putikuentako izanen dela bordo kuehoi eta emazteak sui eta betz. Hala, moda detaietipi bat eman behar behin in. Hola bezkutik behiti, eh? bordo koloez eta emazteak sui uh, betz koloe nahaskieta zerbait ekin, hala? Tres koda e ikusik ondoko ikipekebait zerbait ekin edo agiantzonbait ekin. Ertzotuk eta maskatuk edo horra. Momentuko sobat igaitan, Uskalik atietan, Uda hotan goda herria eta gaurkuan goda Ligiatai. Eta eskerik Hainec ale lehsantzu, zuen haaretagere. Euskerik <gülüyor> Hainec. Euskerik Hainec. Harkalik saan zahretak.